На третьому. Треба звідси йти, думає Паша. Прямо тепер, куди завгодно. Але як ти підеш, коли на тебе дивляться двадцять пар очей? Дивляться невідривно, дивляться з підозрою. Чисто кричать за спиною. Всі наразі забувають про Пашу і повертаються на голос. Із під'їзду виходять двоє. Один зовсім підліток, худий, по школярському ламана хода. На голові кубанка, на грудях автомат. Картинно тримає руки на стволі та прикладі, другий в очевидь заголовного. Теж кубанка, теж автомат, але обвішаний ще якимись кенджалами і пістолетами, як у кіно. Чисто повторює молодий знову ж таки картинно, дістає сигарету, кидає її в рота, вихоплює запальничку, пробує закурити, але запальничка заїдає. Лише іскри летять у синю вечорілу пітьму. Малий нервує, всі дивляться на нього з неприхованою агресією мовляв, чого вимахуєшся? Давай, заходь, додає від себе старший і відходить убік. Місцеві натомість заходити всередину не поспішають, стоять, думають, вагаються. Паша непомітно відтягує малого в бік, але щось у ньому спрацьовує, щось стримує, він розвертається, підходить до лавочки, пробує ногою, що там лежить, схоже на мертвого пса. Виявляється шуба, жіноча шуба, мокра і змащена глиною. З відірваним рукавом. Той валяється окремо. Паші наміць, здається, що він опізнає цю шубу. Хоч як тут можна бути впевненим? Чи все таки можна? Гей, окликає він мужика, чи я шуба? Я єбу, мужик озивається і дивиться на Пашу важко, непризрядно. Паша кладе малому руку на плече, йдуть асфальтованою доріжкою. Минають другий під'їзд, третій, четвертій. Нікого не шкода, повторює Паша. Нікого. Залиповою алеєю виходять на дитячий садочок, пролазять крізь діряву огорожу, підіймаються на ганок, сідають на схони. Їсти хочеш? питає Паша. Малий заперечливо хитає головою. Куди ми тепер? питає він. Спробуємо йому вийти, пропонує Паша. По темному, недовірливо питає малий, ніби спокійно, вже не стріляють, припускає Паша. Перебили всіх, хоч і не стріляють. Паша гарячково зважується. «Посить тут», – говорить раптом. «Почекай мене!» «Ти куди?» – лякається, малий. «Посить полсить!» – кричить йому Паша. Підводиться, скидає на спочатку малого, потім свій. Бере битку, підходить до дверей, штовхає. Двері легко піддаються, зі скрипом відчиняються. Пахне їдальною і багатодетною вогкістю. Паша дістає мобільник, хоче просвітити, згадує, що той майже розрядився. Та й не потрібно тут світло. Вікна в коридорі вибиті, за вікнами рамами, важко месить низький місяць, хоч голки збере, думає паша, і проходить коридором. На підлозі протертий до дір килим, рваний у кількох місцях, горщики із замерзлими квітами на стінах, чавуні батареї під вікнами фарбовані в білий колір. Паші здається, що він повернувся у власне дитинство, від чого йому відразу ж хочеться повіситись. Причиняє двері в наступну кімнату, підлогою розсипані іграшки, машинки, літаки, ведмедії з відриваними кінцівками. Іграшки мають такий вигляд, ніби вони померли, причому не своєю смертю. Наступні двері прочинені, паша сторожко вдивляється в коридорну темряву. Коридор без вікон, місячне світло сюди не потрапляє, що там далі не зрозуміло. Раптом ногою під нього щось тонко скрикує, паша жахається, кидається у бік, виставляє перед собою битку, тихо, придивляється, бачить гумового дворнягу. Наступив у темряві, лається, швидко підходить у темний коридор, йде на упомацьки, виставивши перед руку з мертвими пальцями. З коридору потрапляє до спальні. Два десятка ліжок із роздертими матрацами, розрізаними подушками, брудними простирадлами, ніби хтось тут довго і ретельно робив обшук і нічого не знайшов. «На чому ж вони спати будуть?» – думає Паша. Так, моби, це зараз найголовніше. На чому будуть спати діти, коли повернуться додому? «На чому вони будуть спати? Не можна ж спати на роздертих матрацах. І на вивернутих подушках спати не можна» лягати на ось ці сірі перетоптані простирадла теж не можна. То на чому вони будуть спати? На чому? Паша розуміє, що треба йти. Треба забирати малого, який чекає там на сходах, і йти далі. Що тут випасти? Особливо немає чого. Що спати тут на цих викручених матрацах просто небезпечно. Треба йти. Йти якомога скоріше, якомога далі. Але стоїть, дивиться на розгромлену спальню і немає сил зрушити». Лише дивиться просто перед собою у чорний отвір дверей, що ведуть до наступної кімнати. І говорить сам собі. Туди не заходь, у жодному разі, ні за що не заходь. І повільно, як мрець у фільмі, рушає на ці двері. Йде, давлячи черевиками рвані подушки. Тобто, прости рада, лишає сліди на розчавлених альбомах для малювання. У жодному разі говорить собі ні за що. І йде, переступаючи через коротенькі ковдри, гострі уламки конструктора. «Не заходь! Не заходь!» – повторює, виставляє руку перед, і рука провалюється в темряву, по зап'ясток, по лікоті, по плече. «Ні за що!» – говорить собі в останній. І провалюється в чорне, і виходить з іншого боку. Опинившись у певній кімнаті, у складському приміщенні приїдальні, Вздовж стіни стоять порожні полиці, на яких колись стояли банки з консервацією. На підвіконні громадяться порожні коробки з-під печива. Підлогою розсипана сіль, а в кутку сиріє великий промисловий холодильник. І ось Паша підходить до холодильника і прислухається до нього, мов до гігантського мертвого серця. А воно, як і належить мертвому серцю, не подає жодних ознак життя. І тоді паша береться за ручку. Не відчиняй. Ні за що не відчиняй. І тягне її на себе, і в обличчі йому б'є такий нестерпний, такий важкий і вбивчий сморід, що настільки розрубане, розтерзане і зогниле, щось настільки різане, колоте і ампутоване, що паша різко згинається, аби не виблювати. А потім устрім голом чить назад. Вивернуті подушки, зрушені ліжка, чорний коридор, мертві іграшки, прочинені двері – Чавунні батареї місяць за вікном нестерпно близький. Такий близький, аж паші здається, що смурить іде саме від нього. Що цей місяць нависає над розбитим містом, поширюючи запах різного тіла. Вискакує на двір, на ганок, і щойно тут глибоко вдихає і хапає ротом свіже повітря, аж закашлює, лякаючи малього. Той підбігає, не розуміючи, що сталося. Проте, розуміючи, що сталося щось жахливе, щось таке, про що краще не питати. Точніше, спитати можна, але відповіді краще не чути. Паша викладає уперед долоню із застигними пальцями, мовляв, не питай, не питай, не треба. Але й мовчки киваю у відповідь не буду. Добре, не буду. І ось тапром виявляється, що вони опинилися у пастці, і навіть самі себе до цієї пастки загнали, і як тепер вибратись, невідомо. «Чому я не забрав його раніше?» – розпашливо питає себе Паша. «Чому не вийшов із міста вчора вночі?» «Слід було брати малого і валити, доки була можливість. Для чого було лишатися там на ніч? Куди тепер іти? «Не дай Бог, щось із ним станеться. Що я його мамі скажу?» «Що я скажу старому?» Малий нічого не питає, хоча мовчить так, що Паші моєму волі хочеться виправдовуватись. «Що він може сказати на своє виправдання?» Що він мудак, який чекав до останнього, доки не прочинилися двері пастки. І він довірливо туди попхався, причому не сам, потягнувши за собою малого. А ось тепер, коли місто виявилося щільно обложеним, коли перекрито всі можливі шпарки і отвори, і із малим залишається кидатися із кута в куток. Мов, двом щурам, що відстали від свого корабля. Тоді малий говорить. «Слухай, ну а як ти сюди прийшов, пам'ятаєш?» «Ну, через вокзал», – відповідає Паша, подумавши. «Ну ось і пішли на вокзал», – говорить малий, – якщо його ще не спалили. «Ти що?» – сумнівається Паша. «Звідки ти знаєш, хто там?» «Пашка», – починає сердитись малий. «Ти місцевий інвалід із дитиною на руках», – говорить він, маючи себе на увазі. «Чого тобі боятися? А на вокзалі можна буде заночувати. Дорогу знайдеш? Щоб не через проспект йти. Там точно стрілятимуть». Думаю, знайду, відповідає паша, спробую. Чорта з два я тут щось знайду, злиться він, вдивляючись у прострілене місячним світлом алею. Але йде, довіряє своєму внутрішньому голосам, які ведуть його мертвим містом. Виходять на рештки пішохідного моста, дошки й арматура зависають над чорною ниттю, ніби трамплін для самогубців. Міст шепоче, паша, упевнено, я тут учора був. Киває малому й рушає між дерев, іде парком, торкаючись рукою покручених акацій. Відчуває, як у серці все сильніше розплямляється замерзла пружина. Штовхаючи його вперед, не дає зупинитися. Виблидаючи із парку, йдуть густою травою, просто на чорний остов хрущовки, що виростає над ними, мов, нічна океанська хвиля. Дитячий майданчик, опалена гойдалка, ляди підвалів із забитими замками – Хтось устиг почистити все, до чого ж можна було дістатися. Зараз-зараз, запевняє Паша, радше сам себе. Має бути десь тут. І справді натрапляє на трамвальні колії, що зблизкують у високій траві. Все нормально, заспокоюється Паша малого. Тепер вийдемо. Ідіть розмірено, не поспішаючи. За якийсь час наштовхується на щось велике, щось, що лежить на рейках. «Що це?» – не розуміє Паша. «Корова», – каже Малий. Паша підходить ближче, обережно торкається пружної туші носком черевика. Тужа ще не встигла захолонути. «Точно», – говорить Паша, – «корова». Роги в неї відірвані, права задня нога неприроднє вивернута. «Що з нею?» – питає Малий. «Мабуть, тягли машиною», – пропускає Саша. «Швидкість не розрахували, роги зламались, ногу підвернули». «Що ж вони її тут кинули?» – дивується Малий. «Чорт його знає», – відповідає Паша. «Поспішали, Анна Кареніна, блять, лається він, обходячи туш мокрою травою. Малий мовчить, навіть не перепитує, хто така Анна Кареніна. Близько десятої підходять до бараків, у яких вчора Паша з компанією ховався від обстрілів. «Давай через вікно», – коротко командує Паша. Малий слухняно лізе в розбитий отвір. Паша підсаджує його ззаду, лізе слідом, стрибають по черзі вниз, на долівку. Сідають, привалившись рюкзаками до стіни. Малий дістає з кишені сигарети, демонстративно, не ховаючись. Дістає одну із знанням справи розумінь, розминає її. Суває до рота, з іншої кишені її стає запальничку. Паша реагує скоріше на запальничку. Вихоплює малого сигарету, просто із зубів вириває, зі і викидає. Запальничку забирає теж. «Ти що?» – обережно кричить малий. «Не світи, примирливо, – примирливо каже паша. Тут прострілюється». «Да ладно, малий далі ображається, хоча більше для годиці». Сигарети втім ховає запальничку назад. Не просить. Сидять мовчки. Паші незручно за рісткість, малий розуміє, що образився». Прямо кажучи, нема на що, той просто мовчить Їсти хочеш, першим не витримує Паша У тебе щось є, не вірить малий? Консерви, відповідає Паша, тільки я без ножа Ну ясно, криво усміхається малий, ліза кишенями, дістає складеного ножа З одного боку лезу, а з другого ложка Де взяв, питає Паша У місцевих виміняв, відповідає малий, на сигарети А сигарети де взяв? Дивується Паша. Теж у місцевих виманів, пом'яснює малий. Паша розуміє, що далі краще не розпитує. Дістає металеву банку в темряві, пробиває її ножем, починає люто шматувати. Тут таки ранить руку вдруге за цей день. Перемащує кров'ю куртку, джинси, пробує зупинити кров. Малий дістає з рюкзака носову хунку, чисту, випрану, акуратно згорнуту. Пашу неуміло замотує це все собі на руку. «А це в тебе звідки?» – питає Паша про хустинку. «Дідова», – пояснює Малий. «Він мені їх цілу пачку дав. Я ними кросівки чистив. Це останнє». Паша згадує про старого. «Подзвонити треба було», – думає. «Він же там хвилюється, мабуть». «Забув йому подзвонити», – говорить Паша. «Забув чи не захотів?» – перепитує Малий. «Що, значить, не захотів?» – удавано дивується Паша. «А ти йому часто дзвониш?» – нагадує Малий. Паша думає щось заперечити, потім попускається. «Справді», – думає, – «кого я тут агітую?» Простягає малому банку з консервами, на банці в місячному світлі тьмяніють краплі крові. «Будеш?» – питає. перехотілось, відповідає Малий. Паша складає ніж, відкладає малому консерви, ставить на підвіконня. Я йому колись купив його перший телефон, розповідає про старого нокія, простенький. Забив туди номери, і свій, і сестри, ну, мами твоєї. Пробував навчити писати смс-ки, не навчив, не подобалося йому писати. Але одного разу написав знаєш коли? Ну, на річницю смерті мами, ну, бабусі твоєї, написав, щоб нагадати. Я його потім напитаю Ти що, не подзвонив? А він каже, боявся що розплачуюсь. Уявляєш, я думав, він із нами через це й не говорить, боїться, що розплачеться. А я думаю, каже Малий, він із нами не говорить, тому що говорити з вами нема про що. Паша мовчить, встають, рушають на вихід. Паша раптом повертається, бере з підвіконня консерви, ставить їх на долівку. Для чого, не розуміє Малий? Сам коротко пояснює Паша. Виходять під місяць, перетинають поле, заходять дірук в бетонному мурі. Далі рівчах, стежка, сплетена вантажівка, що потрапила сюди невідомо як. Довго йдуть високим очеретом. Стежка виводить до залізничної стрілки. Починаються вагони. Пройти безкінечним коридором паленого заліза, пролізти від чорної відсажі чи стерною, вилізти на платформу, опинитися на вокзалі. Тудей стало ще більше, хоча бомбити начебто саме тут. Ті, хто прийшов раніше, дивляться на новоприбулих із недовірою, мовляв, нам і самим місця не вистачає. Збоку все це нагадує корабель, що йде на дно у відкритому океані. І щось пасажири сидять, дивляться на воду, що прибуває. А в цей час звідкись із глибини океану випливають пасажири ще одного корабля який уже встиг благополучно затонути. Лізуть на корабель, хапаються за троси та рятувальні кола. Тішаться, що так добре все склалося. А ті, що сидять на горі, на палубі дивляться на них із ненавистю. Сиплють прокляття, обурюються, не виявляють жодного співчуття, жодної каплі співпереживання. Хоча потонуть, ясна річ, усі. В залі очікування Пашу відразу ж вираховує патруль. Двоє молодих у новеньких незабруднених формах. Ніби щойно з параду. Вивужують Пашу з малим із стократного бабського натовпу. Підходять, підкреслено ввічливо вітаються, присвічують ліхтариками, просять показати документи. Доки Паша копається в кишенях і в підозрюваного розглядають кров на рукаві його курці. Свіжу глину на черевиках, темні мішки під очима – Запалений під утоми та холоду погляд. На малого дивляться без інтересу, хіба що чіпляють поглядом за бейсбольну битку, яку стримують у нього з рюкзака. Але хто їх знає, цих місцевих? Може, вони тут просто бейсбол люблять? Треба буде розпитати в начальство. Гортають пашин паспорт, незадоволено гмикають, побачивши на першій сторінці прапор. Ще не звикли до того, що тут у всіх місцевих паспорт із ворожим для них прапором. Знаходять прописку, повертають документ. «Що, вокзал працює?» – питає Паша, осмілившись. Говорить так, як і вони. Правильною російською. Навіть акцент намагається відтворити, хоча це особливого враження на військових не справляє. «Ніхуя тут у вас не працює?» – неохоче відповідає один. Другий взагалі відвертається від Паші, щоб не відповідати. «А як нам виїхати звідси?» – не здається Паша. Військовий змірює його поглядом. Паша думає відступити, проте перехоплює погляд малого, який дивиться на військового як на жабу, себто без симпатії. Тоді й Паша ковзає по ньому поглядом згори вниз, помічає підстриження нігті, помічає поріз на шиї після гоління, помічає як військовий шмаркає носом, застудившись в у бойовому поході. «Зовсім пацан», – думає Паша, «призовник». «Би ж представники нової влади?» – питає Паша, не приховуючи сарказму. «У мене дитина на руках. Ви у повній безпеці!» – повертається до нього другий. «Широкі вулиці, вузькі, залипи, якісь розрізи, очниць – теж пацан!» «Добре», – погоджується Паша. «Нова адміністрація може забезпечити харчуванням тимчасово переміщених осіб?» «Яких осіб?» – не розуміє вузькоокий. «Тимчасово переміщених», – повторює Паша. «Ми», – тикає Паша в малого мертвим пальцем «Тимчасово переміщені особи. Ми тут тимчасово, ясно. Винова адміністрація, да?» «Да», – погоджується Вузько окей. «Послухайте», – довірливо говорить. «Зверніться до коменданта». «Це де?» – діловито уточнює Паша. «В кімнаті чергового по вокзалу. Знаєте?» «Знаю», – сухо відповідає Паша. «Бере малого за руку, обходить патруль. Йде залом очікування, переступаючи з сонних тимчасово переміщених пасажирів, що розклалися де тільки можна». На підлозі, на підвіконнях, під колонами, новоприбулі майже без речей. Схоже, зовсім не мали часу зібрати. Вибігли, в чому були, прихопили, що трапилося під руку. Хтось спить на своєму шпальті, хтось на покривалі, хтось під голову поклав зимові чоботи. Жодних валіз, жодних клунків. Темні від страху та недосипання обличчя, обважні ліповіки, зморшки довкола очей – Сплять, притискаючи до себе дітей, щоб зігріти своїм теплом. Щоб захистити своїм тілом, Паша переступає уважно, не хоче нікого зачепити. Малий також старанно перестрибує сотні тіл. Біля кімнати чергового двоє автоматників сидять, розвалившись на офісних кріслах. Один дрімає, другий поправляється в телефоні, переглядає якісь фотографії. На Пашу навіть не дивляться. Просто один перекриває автоматом хід. Пашу це втім... Не зупиняє. «У себе?» – питає. «Що у себе?» – автоматник відкриває очі від телефона. «Комендант, блять, питає у себе?» – повторює запитання Паша. «Чо про дитині лаєшся?» – ображається автоматник. «Я вчитель, мені можна», – коротко пояснює Паша. Якусь мить автоматник аналізує почути. За аналізом не складаються. «У себе?» – каже, тільки він зайнятий. «Угу», – говорить Паша і прочиняє двері. Коменданту далеко за 50. Великий, червонокипий, очевидно, проблеми з тиском. Нервово курять на офісному стільці. Штани з лампаса, офіцерські чоботи, якийсь дивний мундир із незрозумілими погонами на грудях хрести. Схожі на оперного співака з провінції. На плечі накинув знайомий паші бушлат із бобровим коміром. Поруч із ним стоїть ще один військовий. «Ад'ютант», – відразу розуміє Паша, «товстощокий, огрядний, стрижений під нуль, у камуфляжі з нагаєм у руках. Карає тих, хто порушує на вокзалі правила пожежної безпеки», – пропускає Паша. «Дихати в кімнаті нічим, жалюзі рішуче зірвано, вікна забиті фанерами, щитами, телевізор у кутку стоїть із відбитками, які не скопом. На підлозі потоптаний калькулятор, поруч генератор на бензині важко працює». Від чого тягнуться дроти, світить велика лампа. Побачивши пашу з малим, комендант напружується. Обличчя від лазу розпливається рожевими плямами, наче ніжний опік. «Хто такий?» – питає суворо. Говорить російською, з питальною інтонацією відразу ж вилазає акцент. «Учитель», – відповідає паша, – і соває йому руку. Комендант розгублено тисне. Ад'ютанту теж не залишається нічого іншого. «Я від імені громадськості», – говорить паша, не відпускаючи руку. «Уповноважений». Слово «уповноважений» коменданту не подобається. За такі слова по совісті розстрілювати треба. Він висмілює свою руку з пашеної долоні. «Що у вас із рукою?» – питає, строго киваючи на закривавлений носовик. «Так», – недбало відповідає паш. «Дрібниці». При цьому значуще торкається перев'язки, ніби показує – еге ж дрібниці, на війні не таке буває. Комендант дивиться з розумінням, але Паша мовчить, ж він починає нервувати. «Що ви хочете?» – запитує. «Громадськість цікавиться», – говорить Паша. «Як буде вирішуватись проблема із харчуванням і транспортом?» «У багатьох діти на руках». «Діти?» – незадоволено відповідає на це комендант, витираючи рукавом спітнілу шию. Вже бачиться, що робиться. Місто прострілюється, а ви, діти, тож якими будуть дії адміністрації щодо тимчасово переміщених осіб? Паша відчуває, що говорить з інтонаціями фізрука, від чого відразу стає переконливим. Комендант знову напружується, переводить погляд із Паші на малого, потім знову на Пашу, ніби думає, кого розстріляти першим. Значить так, каже. Значить так. Олексій Єлісєйович, давай вирішити питання з товаришем уповноваженим. У мене зв'язок з центром. І стає телефон, розвертається спиною до всіх. Товстощокий Алєкій Єлісєвич широко змахує рукою, ніби відганяє метеликів. Давайте говорити. На вихід не можна підслуховувати розмову із центром. Паша виходить, за ним малим слідом Єлісєвич. Іде ліниво, поплескуючи себе нагаєм по стегні. Виходить у коридор, стає, роззирається. Паша з малим стоять поруч, чекають. Довкола відразу ж збирається натовп із жінок та старих. «Товариші», – говорить Єлісєюч офіційно і нарвано. «Прошу не піддаватися паніці, адміністрація працює над ситуацією, що склалася. Зранку підійде польова кухня, піджинемо автобуси. Один на комбінат, інший до посьолка, ясно?» «Ясно», – говорить бабуся в мокрій перуці. «А що до ранку робити?» «Хуй смоктати!» – раптово відповідає Єлісєвич. Розвертається і зникає за дверима. Публіка, подумавши, розходиться. Паша дістає телефон, пробує набрати старого. Зв'язку, ясна річ, немає. Біля камур схову вони знаходять вільне місце. Малий дістає запасний сведер, кидає на долівку, сідає. Паша моститься поруч. Відчуває, що куртка його наскрізь відсиріла, не витримує місцевого клімату. Паша зіщулюється, кутається сам у себе, намагається віднайти рештки тепла. Так, заходячи в ранкове море, шукаєш теплу течію. Тримаєшся її, грієшся. Зігрітись особливо не вдається, отже, не вдається і заснути. Малий дрімає, натягнувши шапку на очі. Притулив голову до фарбованої в синій стіни. Паша, натягує на голову капюшон, намагається забути про вогкість і голод. Намагається, але не може. Оглядає з-під капюшона сусідів. Більшість спить. Лише в кутку жіночка розповідає, що своїй сусідці. Жіночці на вигляд років сорок. Сіре пальто, темні чоботи, короткострижене волосся. Притискає до грудей течку з паперами. Документами, розуміє Паша. Тримала десь у столі, вибігла, встигла прихопити. Загубить узагалі взагалі нікому не буде потрібна. Сусідка її старша, огрядна. Сидить на клунках, які розповзаються під нею. Таке враження, що сіла на когось живого. Тепер додушує. Слухає неуважно, плаче весь час. Коротко стрижена і розуміє, що слід би зупинитися, заспокоїти стару. Але не може. Далі говорить, говорить і говорить. Глухим, наполегливим шепотом. Так що всі до школи чують, прислуховуються. Ловлять окремі слова. Значить, ніхто не спить, а тут ще й тітка на клунках плаче. І плаче так гірко, що ніхто нічого навіть не скаже. Я зранку з під'їзду виходжу, говорить короткострежена. А він лежить на лавші. Поклавши зранку, залишала на видному місці. Та ви що, плаче її сусідка, що ви кажете? Так, чорний, породистий, без голови, продовжує жінка. Тітка гірко витирає рот кінчиками хустки. І головне, не наш. Я у під'їзді всіх знаю. Принесли звідкись. Чорна думає... Паша породистий, без голови, дуже хочеться їсти, дуже. Відкидає голову назад, очі заплющуються, холод стоїть у легенях, як вода із забитої раковини. Хтось піднімається із кутка, повільно йде на вихід. Худий, затемнений, з валізами у руках, і коли проходить повз, від валізи міцно б'є мокрим, псячим духом. Паша аж відвертається, ніби це за ним прийшли». Тискається у стіну, міцно-міцно заплющує очі, але стає так ще страшніше. Тож він панічно підриває голову, сонно розривається, ловить у повітрі мертвий псячий запах, що поступово розвіюється. Дивиться на тіток. Та, що плакала, спокійно спить, засівши головою собі на груди. Короткострижена, натомість нервово киває головою, ніби погоджується з кимось невидимим. Поруч спить родина, хлопчик і дівчинка разом із мамою. Далі якісь інвалід із милицями, за ним ще якісь жінки, тихо і задушливо. І хочеться їсти. «Їсти хочеш?» – штовхає Паша Малий. Виявляється, теж не спить, чекає. «Консерви будеш?» – питає Паша. «Не треба», – заперечує Малий, – «знову весь у крові будеш». «Ну зараз посидь тут». Паша встає, озирається довкола, бере в зал очікування. У залі печально, як у тюрмі, з невідліковними. Всі розуміють, що разом не врятуються, проте кожен сподівається врятуватися сам. Пашу звіддалік помічають патрульні. Розвертається, швидко йдуть на вихід. Ну і добре, дивиться паша, йому слід і піднімається сходами на другий поверх. Переступаючи чиєсь тіло, чіпляється об торбу, тіло зі сну важко сполохується. Прокидається, ніби спливає з річкового дна. На якусь мить погляд затримується на паші. Потім знову розфокусовується, гасне не йде на дно. В кутку на другому поверсі пача бачить вивіску буфет. Проте не може знайти вхід. Забариковані вікна, рекламний щит, складене на купі будівельне решетування. Сотні жінки на підлозі, все зачинено, все мертве. Він уже розвертається, щоб повернутися, коли чує позаду кроки й веселі голоси. Жінка в короткому поховику, в чоботах на високих підборах і з торбою в рукці. За нею двоє військових, але без зброї. Штабісти, якісь думає Паша, йдуть, перегукуючись і мало зважаючи на сонний народ. Перший штабіст відтягує в бік рекламний щит. За ним двері, штовхає їх, вони зі скрипом прочиняються. Другий штабіст легко підштовхує жінку та виключно посміховується, не опирається, зникає всередині. Штабісти байора перезираються, теж зникають всередині. Двері зі скрипом причиняються. У буфеті має бути щось, думає паша, хоча б чіпси якісь або шоколад, треба просто запитати. Підходить, обережно штовхає двері, зазирає в темряву просторий порожній зал, кілька столів, на них стільців ніжками догори. На вікнах, навскісні смуги паперу, щоб скло витримало вибухову хвилю. В кутку бар, за ним теж порожньо. Ей, кличе Паша. Йому не відповідають. Проходить до бару, піднімає дошку, опиняється за прилавком. Коридор веде в глибину. До сусідньої кімнати. Паша зазирає туди. У коридорі темно. Дістає свій мобільник, що майже розрядився, присвічує. Кілька стільців, календар на стіні за минулий рік. Гора брудного посуду, в кінці коридору прочинені двері. Паша просовується туди, але бачить на стільцях пуховик і світлий жіночий сведр. І ще щось з білизни. І чує далі за дверима голоси. Крикливі, похапливі. «Анна!» – кричить хтось. «Ань, ну що ти там?» Паша вимикає мобільник, навпомацьки, виходить із коридору. Проходить залом, спускається вниз, заходить малого. «Ну що?» – питає той. «Давай спи», – просить Паша. Малий на нього уважно дивиться і погоджується. Але валізи. Звідки валізи? І не було в них ніколи жодних валіз. Батьки, коли були молодші, нікуди не їздили, ніде не відпочивали. Паша пригадує, хіба що одне літо, на початку 90-х. Він школяр, сестра ходить із ним до одного класу. У батьків літня відпустка, точніше не так. У батьків зникає робота. Вона нічого не дає, хоча вони далі зранку ходять на станцію. Як прокляті, як зведені, станція порожня. Колії швидко заростають травою, країна стрімко змінилася. А ось вони всі, її громадяни, мешканці окремо взятого залізничного вугла змінитися не змогли. Був у них закладений такий механізм, так і ходили на роботу, за яку не платять, просто тому, що все життя звикли ходити. Постаннє, щоранку, і, мов, галерник, сунеш у депо. У депо стоїть, як пограбований піратами вітрильник. Самі стіни та партійні гасла на них. І робітники стоять під цими гаслами. І раді були б виконувати і перевиконувати, йти на зустріч і брати зобов'язання. Тільки ось нікому їхні зобов'язання тепер не потрібні. І на зустріч їм ніхто не піде найближчим часом». І лише голуби, яких раптом стало так багато, літають дружніми з від станції до міста. Від комбінату до посьолка, у пошуках щастя і дармової жрачки. А в літо якось так стається, що мама отримує путівку в санаторій, який знаходиться в сусідньому містечку. В сосновому лісі, коло річки. І це все має просто нереальний вигляд. Вони вже давно нічого не отримують, хоча... Далі на щось сподіваються, оскільки звикли саме так – горбатитись і щось за це отримувати. Але останніми роками не отримували нічого, хоча далі були готові горбатитись і це ламало всі ставлення уявлення про те, як має бути, яким мають бути основи справедливого життя. Ага, і ось ця путівка. І вони спочатку збираються цілою родиною, і Паша якось по-дорослому тішиться і готується – Ось, думає, він уже дорослий, скільки йому, як малому тепер, років 13, і він має збирати свої речі. І, звісно, жодної валізки в них немає. Є лише якісь потягані торби, з якими старий ходить на базар. Пащі дають саме таку торбу і кажуть, аби він подумав, що йому знадобиться на відпочинку, аби нічого не забув, аби поводився як дорослий. Паша довго перекладає речі, переносить їх з шафи, з батьківської кімнати в їхню дитячу, кладе на ліжко, перебирає. Він буде там займатися спортом, йому потрібен спортивний одяг, але він буде також ходити лісом, тож йому потрібно щось зручне і практичне, але й теплий сфетер йому теж не варто не забути. І він усе це старанно пакує, докидає туди ж в карпеток і футболок, кладе улюблені детективи. Потім, соромлячись, псхає на сам низ, під карпетки і сведери, сонцезахисні окуляри. старі, батькові, знайшов у столі, старий їх давно не носить. Паша теж соромиться, але про всяк випадок ховає до торби. А вже потім, задоволений собою, зібраний і задоволений, виходить на кухню. Сідає за стів, сидить, поважно слухаючи розмови старших. А розмови точаться печальні. Грушею родини немає, за що їхати на відпочинок невідомо. Сусіднє місто, звісно, не південний берег, а така сама діра, як і їхня станція, але навіть там треба буде доплачувати за дітей, за харчування, за нічліг. І з чого доплачувати? питає мама. З чого? Не поїду, говорить вона рішуче, не поїду, нічого мені там робити. А тато, оскільки любить, її переконує, що ні, у жодному разі, ти маєш поїхати. Тобі це потрібно, для здоров'я потрібно. Паша нічого не розуміє про здоров'я. Він навіть не думає про це. Зі здоров'ям не може бути жодних проблем, просто не може. Зі здоров'ям усе має бути гаразд. Він цього не розуміє, натомість він розуміє, який у нього прекрасний старий. Як він закоханий в свою дружину, септа в його маму, як це по-дорослому. Паша це чудово розуміє, оскільки й сам поводиться як дорослий. Що тут пояснювати? І от він сидить і захоплюється своєю дорослістю. І дорослістю свого старого. І його розчулює мамина безпорадність. Її навміння – погратися із негараздами. І він навіть не розуміє, що вони нікуди не поїдуть, що доведеться їм сестрою та старим лишатися удома, доглядати за гороном, економити на морозиві, що мама поїде сама. Буде жити в санаторії, у кімнаті з якоюсь тіткою з бухгалтерії. Зриватися кожні дві години до телефона, аби переконатися, що вони не голодні. Він ще цього не розуміє, але з батьки ще раз збирають їх на кухні. Тато сідає до столу, сестра жвава про щось лопоче. Не замовкаючи, не зупиняючись. І тоді мама починає говорити. Ось так склалося, що поїздка схасовується, що їм весело буде і без неї, у трьох вона ще навіть не закінчує, паша, до кінця ще не усвідомлює, про що вона говорить. А сестра по-інтуїтивному, по-дитячому, відчуваючи, що її позбавляють чогось дуже приємного і важливого, вже починає нити. Голосно і не стримуючись. Старий її навіть не втішає. Такий безнадійний розпач у її скигленні старий аж стамий стирає скупу сльозу, ледь помітним рухом. Втім, паша все помічає. Все раптом розуміє і теж починає нити, усвідомивши нарешті, що нічого не буде. Ні занять спорту, ні лісових прогулянок, нічого. І що вся його дорослість виявилась ніким не затребуваною, нікому не потрібною, що все це смішно і безнадійно. За нього знову все вирішили. Йому знову вказало його місце. І марно далі, бодай, на щось сподіватися. А мама, розгубившись, раптом шаленіє, починає кричати на старого – Мовляв, це ти у всьому винен, це все через тебе, це все ти. А мала не є ще голосніше, оскільки старого їй теж шкода. Але і себе шкода так само, тож і не є вона за себе і за нього. І Паша теж не є за себе і за нього, за свого старого, який так і не зумів нічого зробити. Не зумів зарадити їхнім плачам, які потрібно, не розумів зарадити маминій хворобі, маминій смерті. Треба його так і просто Нерозбірливою до осені Дні оцій порі такі короткі А світла так мало, що після того, як стемніє Довго звикаєш до темряви Не вірячи, що на сьогодні все Світла не буде Будуть сутінки Пеша взимку завжди губиться Йому не вистачає дня Вечорами не може знайти собі місця Плутається в годинах, плутається в бажаннях Ніби час спати, а він усидить, притулившись до стіни, западає в сон, з якого його весь час щось вистовхує назовні. Мов би там є якісь наглядачі, обов'язок яких не дати йому розслабитись, не дати забутись, у прокидається від чийогось стогону, підходить в голову, коротко стрижена, привалена до клунків, що говорить у вісні. Паша ловить окремі слова. Щось про змінне взуття, про бахіли, про розпорядок дня. Так, погоджується, розпорядок дня. Котра це година? Скільки ще чекати до ранку? Дві доби він зависає у вугкому повітрі. Не маючи куди йти й боятись зупинитись. Ще й малий на його совісті. Добре, що встигли вискочити з інтернату. Якщо все складеться, завтра будемо вдома. І хай малий лишається з нами. Думаю... Ніна буде не проти. До речі, треба буде її знайти, коли це все закінчиться. І фізрука теж, Паша думає. І тут таки згадує все. Розстріляне парль того, чувака з коробкою макаронів, голоси біля колодязя. Згадує натовп біля під'їзду. Військових, темряву, розбиту лавку, розірвану шубу. Що з вірою, до речі, думає він. Треба було хоч номер телефону записати. Що з нею могло статися? Дісталася вона додому чи далі сидить десь у підвалі. У підвалі, який він так і не зміг знайти. Коли все закінчиться, обов'язково її знайду, обов'язково. Бізнес-центр, масажний салон, туристична фірма. У разі чого розшукаю її через подружок. Через подружок, повторює він точно, через подружок. Перша повертається до малого, той безтурботно спить. Поруч із ним на підлозі лежить битка, ніби дитяча іграшка. Тоді Паша обережно підводиться, щоб нікого не розбудити. поправляє окуляри, виходить у зал очікування. Пробирається на другий поверх. Двері до буфету напіввідчинені. Паша прослизає всередину. Підсвічує собі, проходить забарну стійку, опиняється в коридорчику. Зупиняється перед дверима. Вагається якусь мить, потім обережно стукає. За дверима тиша, відтак чути якесь шарудіння, тріск диванних пружин. «Хто?» – питає сухий голос. Вона здогадується, Паша й прочиняє двері. У кутку невеличка кухня, мийка, мікрохвильовка, ножі на столі, розсипаний підлогою цукор. На стіні полички з спеціями та різними кухонними начиннями. Олія, оцет, кетчуп, алкоголю немає. Під стіною канапа. Ось на ній вона і спить. Щойно Паша зайшов, підскочила, увімкнула невеличкий ліхтарик, Паша спочатку затуляється від світла рукою, проте вирішує не ховатись. Дивиться, розглядає. Рожеве волосся, сплутане зі сну, мов дроти, теплий светер. Схоже, спала на канапі, накриваючись пуховиком, якою скатертиною. Швидко поправляє коротку спідницю, але паша встигає помітити чорні колготи. А ще сірий светер, обличчя без косметики, втомлений, беззахисне. Погляд насторожений, проте страху немає. Не зовсім розуміє, хто це такий, проте бачить, що боятися немає чого. Підсліпуватий погляд з-під окулярів, борода, кров на рукаві куртки, черевики в глині. Виглядає Паша потягано й дещо недоречно. «Розбудив, напевно, недоречно». «Що?» – питає вона сухо. «Я на секунду». Паша звикає до різкого світла. Роздивляється по кімнаті, думає, де сісти. Вона це помічає, відразу підтягує до себе торбу. Прикривається скатертиною, мовляв, тут зайнято, навіть не думай. Він і не думає, бачить у кутку ящик з-під пива, ставить посеред кімнати, сідає. «Розбудив?» – питає. «А ти як думаєш?» – питає вона своєю чергою. «Ну, вибач», – паша переходить на ти, щоб виглядати переконливіше. «Ти, Аня, правильно?» «Ну, вона далі світить ліхтариком йому просто в обличчя». «Я бачив, як ти сюди заходила з цими двома». «А що ти ще бачив?» – зі злістю питає вона. «Ти хто такий?» «Представник громадськості», – відповідає Паша. «Що не розуміє вона?» «Представник», – повторює Паша, – «громадськості», – додає. «Неважливо», – говорить зрештою. вимкне ліхтарик». Аня слухається. Кладе ліхтарик поруч зі собою на безпечну відстань. У кімнаті стає темно. «Я людину одну шукаю», – говорить Паша. «Може, ти її знаєш? Яку людину насторожується Аня? Ти ж у туристичній фірмі працюєш? У якій фірмі, не розуміє вона. Бізнес-центр на проспекті, пояснює Паша. Правильно? Ну, Аня дивиться на нього прискіпливо. Потім весело гимкає. Ти клієнт? Да. Не зовсім, заперечує Паша. Представник громадськості, нагадує він. Слухай, мені потрібна віра, знаєш? Віра? Ну, яка вона із себе? Ну, така, Паша пробує писати, на стоптаних підборах у шубі. Що за шуба? Не знаю, зізнається Паша. Ну, все я не знаю, сміється вона втомлена. У неї обручка на руці, згадує Паша. Обручка? Сміється Аня. Справді у нас у туристичній фірмі з обручками не ходять, сміється далі. Вона сама сказала, що працює у вас, обережно говорить Паша. Може, прибиральницею пропускає Аня? Але Паша розгублено мовчить, тож вона замовкає, не сміється, сидять мов... мовчать. «Курити є?» – питає вона зрештою. «Не курю», – відповідає він. «Я всі свої викурила», – незадоволено говорить Аня. «З цими двома без сигарет, суки, ходять». «Де вони? Звідки я знаю?» – відповідає Аня. «Втекли кудись. А ти що лишилася? А я куди піду? Пересиджу до ранку, буду вибиратися». «Що в тебе з цією вірою?» – питає вона, подумавши. «Нічого. Вчора познайомились». «Сподобалась?» «Не розглядів», – зізнається Паша. «Просто переживаю за неї. Хочу знайти, коли це все закінчиться», – додає. «А ти з чого взяв, що це все закінчиться?» – питає вона. «Ну, має ж воно колись закінчити», – пропускається Паша. «Думаєш?» Паша не відповідає. «Погано говорити не хочеться, а хорошого нічого не спадає на гадку». Вона теж мовчить, поправляє волосся, тепліше загортається в скатертину, збоку виглядає так, ніби він прийшов провідати її до лікарняної палати, і ось вона сидить, бадьора, усміхнена, переконана, що йде на поправку. А він теж старанно бадьориться, хоча, на відміну від неї, знає точний діагност. Ну, а обручка знову питання. Що обручка? Ну, в неї обручка, мабуть, діти, чоловік, шуба. «Думаю, немає в неї чоловіка», – припускає Паша. «А обручка?» «А чорт його знає», – говорить. «Ось у нас половина педагогічного складу, розлучені жінки. Але обручки не скидають, носять до солідності. Ти вчитель чи що?» «Ну, і чого вчив?» «Мови». «Угу», – каже Аня. «Перспективно. А не воюєш чому?» «За кого?» «Так за кого хочеш?» «Я інвалід», – показує Паша руку. Ну і що, не розуміє вона? Я тут таких бачила, в одного півголови не було, серйозно. Десь до війни в аварію потрапив, а все одно до нас приходив. Ну, в туристичну фірму. І як він, не вірить паша. Що? Як? знову розсміюється вона. Без голови, як йому? А ти про це? Ну він же у футбол до нас приходив грати. Для чого йому голова? Шкода його було чому шкода? Красивий був, пояснює Аня. Ну, до аварії, а тепер як термінатор ходить. Аня пожвавлюється, мов дитина, яку батько довго заговорював, відволікав, звертав її увагу на щось інше. І ось вона якоїсь миті справді забуває про біль, та лікарів і згадує, скільки всього смачного на неї чекає, коли вона звідси вийде. Якщо вийде, паша раптом ловить себе на думці, що... Вони всі тут говорять так, ніби до цього не розмовляли по кілька місяців. Швидко і нерозбірливо, намагаючись і висповідатись, нічого не хочуть, збираються із собою. Говорять, стільки всього зайвого, неважливого, на підвищених тонах. Повчають, звинувачують, виправдовуються. Кинуті, зневажені, забуті, ображені. «Ага», – думає Паша, «а як же ображені? Кинуті». «Нікого», – думає він, – «нікого не шкода, нікого». «Шкода?» – питає Паша. «Тобі їх тут усіх шкода, так? Ти з усіма готова спати». «Ну, а що?» – не розуміє вона. «Та нічого», – відповідає Паша. «Нікого не шкода, нікого. А ти спи, з ким хочеш». Аня напружується, помітивши, як у нього змінився голос. Підтягує до горла скатертину, вичікує, потім говорить. «Слухай, – каже, – вчитель, а ти знаєш, що всі професії почесні?» «Угу, – микає Паша, – і суспільно корисні. «Ну а що з того, що ти робиш, є якоюсь користь?» «Є, – відповідає Паша, – знати мову – це корисно». Ну, ти сам цією мовою не розмовляєш, – шепить вона, і Паша теж зауважує, що голос у неї змінився. Став по-зміїному загрозливим. Він не встигає здивуватися, вона продовжує». Я хоча б голову нікому не обморочу, Роблю, що роблю. «Не злись», – пропонує Паша. «Чо це не злитись?» – злиться вона. «Приходить якийсь хуй. Говорить, що чим мені займатися. Не шкода йому. А мені ось шкода, і дітей шкода, яких ти вчиш». «З дітьми все нормально», – Паша починає нервуватись. «Та ясно, – відмахується Аня. Їх тобі теж не шкода». Паша мовчить. Вона дивиться на нього, чекає, що він скаже, але він не каже нічого. Тож вона вважає за краще перевести розмову на щось інших. А ти дітей, підозрю, не любиш, говорить. Чого це ображається паша? По очах бачу, каже Аня. І своїх дітей у тебе теж немає. Ну, я взагалі тут з малим, далі ображається паша. З яким малим? не розуміє вона. «З племінником», – говорить Паша, – «забрав його з інтернату». Говорить вагомо, як зазвичай говорить про щось серйозне, важливе. Говорить і чекає реакцію. «З інтернату?» – пожвавлюється Аня. «Біля окружної?» «Ну, це ж мій інтернат», – говорить вона. «Ти там коли був?» «Увечері сьогодні», – говорить Паша, неохоче. «Як там?» «Нормально», – говорить Паша, – «відводить очі, але вона не помічає». «Ніна працює?» «Знаєш її?» – дивується Паша». «Із семи років», – ствердно киває головою Аня, – «ми з одного інтернату, тільки вона у педагогічний поступила, а я в ту турфірму». Тішиться, навіть скатертину відкидає, шукає натомість пуховик, накидає на плечі його взоворить зовсім інакше. Без лінивого роздратування просто довірливо». Її, розповідає, у класі не любили І я теж її не любила, зізнається Аня з усмішкою І вихователі не любили Ну, вони нікого не любили, оточнює вона А її особливо Вона завжди була проти всіх Паршива звичка Точно, погоджується Паша Ось ти не такий, правда, говорить вона З такою усмішкою і Паша радо киває головою у відповідь «Ти з усіма погоджуєшся, правда?» – вона далі усміхається, хоча Паша вже не певен, що йому це подобається. «А всім насправді все одно. Погоджуєшся ти з ними чи ні?» «Ага». «Ну і ось, втрачає вона інтерес до Паші. Одного разу комусь із наших батьків подарували спортивне взуття. Кросівки дешеві, китайські, але нові. «Ти уявляєш, що таке нові кросівки?» – Паша хоче відповісти, але вона перебиває». «На нічого ти не знаєш». Ну і зранку прокидаємось, і хтось ці йобані кросівки зеленкою залив. Серйозно, ну і почали говорити, що це вона. Пішли до директора, сказали їй, директорка повірила. Та всі повірили, що там Аня автоматично шариться кишенями, шукаючи сигарету. Хвилюється, нервує, потім згадує, що сигарет немає. Ну, я за нею заступилася. Проблем не було. «А ти звідки знаєш, що це не вона?» – скептично питає Паша. Я з нею в одній кімнаті жила, відповідає Аня, і точно знаю, що вона тієї ночі нікуди не виходила. Але мені ніхто не повірив, знаєш, які вони в інтернаті, всі загристі, готові, тим більше за кросівки. Ну, заступилася, і що? Ну, що, не розуміє вона. Заступилася, заступилася, потім пошкодувала, звісно. Що так? Так, мені теж дісталося, це ж інтернет, так що далі мені теж не любили? Неприємне відчуття, розумієш? «Розумію», – говорить Паша. «Думаю, ти розумієш», – погоджується з ним Аня. «У тебе з рукою що?» «Проблеми», – пояснює Паша. «Я бачу», – говорить Аня. «Тебе ж, мабуть, так усе життя за цю руку діставали». Та ні, ну чого, заперечує паша. Та ладно, не вірить вона. Діставали діти жорстокі, як щенята, і довірливі, як щенята, потім виростають, стають дорослими, упевненими в собі, а жорстокість нікуди не зникає. І довірливість теж, а ти кажеш, не шкода. Паша мовчить, дивиться на свою руку ніби пропускає крізь пальці скупе світло ліхтарика. І вона теж дивиться на його пальці, які заворожені. Мов, я ніколи такого не бачила і справді не бачила. Де такого побачиш? Слухай, кажи йому, раз уже прийшов, іди сюди, хочеш? Паша завмирає і відразу ж хоче сказати, що хоче, звісно, що хоче. Саме її, з її рожевим волоссям, хоче її тепла, хоче її голосу, відчуває, як замерз за ці два дні, і як його зсередини вистудило. Звісно, хоче. Потім згадує малого, що як він прокинувся, думає, скільки я вже тут сиджу? Хочу, зізнається Паша, але я два дні не мився, навряд чи тобі сподобається. Я теж, якщо чесно, зізнається вона. Я піду. Паша важко підводиться, ховаючись у тінь. Мені малому щось поїсти знайти, просить він. Ну, шукай, вона витрачає до нього рештки інтересу. Накривається пуховиком, скатертиною, вимикає ліхтарик, відвертається до стіни». Баша в темрібі підходить до полиць, на упомицьки відчиняє шафу. Починає уважно вивчати, що там усередині, Так, наче не вірить очам і потребує власноруч усього цього торкнутися. Відчути на дотик, бляшані банки, пластикові коробки, наповнений крупами посуд. Пакетик з цукром і макаронами. Несподівано шоколад. Саме так шоколад Баша безпомилково впізнає Плитку, що лежить під якоюсь консервацією, обережно дістає її, запихає, до покішені, виходить. Малий спить по дитячому, глибоко. Віткнувшись головою в рукав, зіщулившись, мов гріється власним теплом. Очевидно, бачить сни, може, навіть щось приємне, чому ні. Пеша стоїть на ньому, не зауважується розбудити. За спиною в нього уві сніг заговорює тітка на клунках. Ніби попереджає. Паша здригається, обережно соває шоколадку малому в рука, повертається в зал. «Дочекатися ранку», – нагадує сам собі. «Дочекатися і виїхати звідси. Завтра будемо вдома. Все буде добре, все вийде. Сотні сонних жіночих тіл, теплий одяг, зимове взуття, діти на руках. домашні назначення на санчатах, торби й картонні коробки. Хтось шепочеться в кутку, хтось накривається ковдрою». Темно, лише з надвору б'ють потужні фари-вантажіпки, вихоплюючи із сутінков світло синього жіночого обличчя. Загалом усе це нагадує театр перед початковими виставами. Світло вже вимкнули, всі заспокоїлись, хоча хтось іще намагається договорити. Дошепотіти про найголовніше, головніше, але все одно чогось не вистачає. Дійових осіб згадується паше, але ось-ось з'являться. Точно з'являться, куди ж без них. Початок другої, ще кілька годин. З'являється автобус. Усе буде добре. Стрілянина змістилася на північ, у бік станції. Довкола вокзалу тихо, але ніхто не виходить. Ніхто не вірить, що все закінчилося, думають пастка, думають, що там, за вокзальними дверима, на них і далі чекає щось страшне. Тому краще пересидіти тут, за міцними вокзальними стінами». Туляться одне до одного, як тварини в ковчезі. Самі себе заспокоюють, самі собі не вірять. Паша помічає в іншому кінці, при дверях, патрульних, які його нині вже перевіряли. Вони теж помітили його, стоять, уважно слідкують за кожним його рухом. Ось один щось шепче на вухо іншому. Той киває головою на знак згоди. Краще я піду, вирішує Паша. Краще не чекати, доки вони зважаться і підійдуть. Повільно, не роблячи різких рухів, розвертається. Уважно розглядає розклад руху на стіні, мов би справді розраховує виїхати звідси першим ранковим. Поважно киває, робить вигляд, що запам'ятовує, поправляючи окуляри, щоб краще було видно. Потім тихо крок за кроком суне на вихід. лишаючи патрульних ні з чим. А коли залишається кілька кроків, не помічає під ногами сонну пасажирку, що лишать на вовчиному кожусі поставивши коло себе два металевих відра. Одне з яблуками, друге із золотистою цибулою. Не помічає, чіпляє ногою відро. Воно легко перевертається, підчеплене його черевиком, і котиться лункою, кам'яною долівкою, ніби хтось б'є у дзвін. Сповіщаючи всіх про пожежу чи про наближення ворожого війська, і цей подзвін відбивається від високих вікон і холодної стелі. І всі нажахано підриваються, варинають зі свого неспокійного сну, Висовуються перелякані голови зі своїх сонневидь, намагаючись розладітись у сутінках, що за гвалт, що за гуркіт, куди бігти. Діти відразу ж починають нити, жінки здіймають крик, не розуміючи, що відбувається, проте перевертаючи про всяк випадок до себе увагу. Яблука закочуються між чужих речей, розчавлюються чиїми підошвами, зникають назавжди між наляканих жіночих тіл. Усі дивляться на Пашу, як на демона, що з'явився з тембрями і порушив загальну тишу. Розівравав її жахливим дзвоном і гуркотом, приніс їм якусь звістку. Паша стоїть і відчуває, що всі дивляться саме на нього. Чекають, що він скаже, про що важливе повідомити. Діти лякаються його великої темної постятті. Жінок він теж напружує, але ніхто не наважується запитати. «Хто він? Звідки? З чим сюди прийшов?» Паша думає вже щось вигадати і тут бачить, що патрульні йдуть просто до нього, впевнено, не поспішаючи, розуміючи, що куди тікати йому нікуди, що він цілком у їхніх руках. Тоді Паша понахиляється, підхоплює кілька яблук, соває їх у жменю пасажирці, яка так нічого й не зрозуміла, сидить дивиться на нього, як на природню аномалію, потім ще раз поправляє опуляри та зникає в коридорі. Патруль зупиняється. Думають, і ти слідом? Знайти його? Розстріляти за колонами? Чи хай живе? Хай живе, думають. І паша живе. Так, мов у березні неспокійно і тривожно, і дихати боляче від розуміння того, що все може бути, що все може статися. Щось ось варто від'їхати звідси за найближчий семафор, і починається нове життя, зовсім не подібне до того, яким він живе, до якого він звик хоча він завжди любив свою станцію. Суху зелену літа, темну відмастила трав, заспокійливі колії, що губляться між цубкими стеблами, любив голоси станції, Її запах – небо над господарським приміщенням, вагони схожі на будинки, мешканці яких не можуть знайти собі місця, перебираються з одного на інше. Випробовують долю. Осінь він теж любив. Осінь на станції була строгою та серйозною. Восени всі зустрічалися після довгих літніх місяців. Після пилу та сонця і помітно було, як усі виросли за літо, як змінилося, потому з довколишніх городів і ділянок, ділянок з подвір'їв та скверів тягло демами. Палили спочатку бур'ян, за ним листя, що осипалося з високих дерев. Повітря холонуло і гірчило, діставався зимовий одяг, починалося дощі, ґрунт намокав. Пересуватися ставало важко. Та й не було куди пересуватися, натомість зима знову робила життя на станції веселим і сонячним. Рови за складами і доріжки вздовж річки засипало снігом. Сама річка перемерзала. Холодна течія рухалась під сірою кригою повільно, мов кров у сні. Зранку прикочувались локомотиви, вкриті снігом та інієм після нічних перегонів. Пробившись крізь туман і замети, втомлені, проте неспинні, готові далі тягнути безкінечні валки вагонів. Сонце стояло над дахами і коліями. Колійники весело сварилися, вони школярі, тікали з уроків, перебирались насипом, виходили на пагорби, що тяглись уздовж замерзлого річища». Сонце зависало в найвищій точці неба, взимку його постійно не вистачало. Потрібно було полювати за ним, вилоблювати з морозничого простору. Час від часу зі снігів вивалювався черговий потяг, рвався на